Cina cea de taină, rugăciune pentru ieșirea din timp. Alilea slavă, Ție, Tatăl Ceresc, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne ieșirea din timp și intrarea în veșnicia cea dumnezeiască a Sfintei Liturghiei, pentru ca, fiind dincolo de timp și lume, să nu mai putem cădea în păcat, așa cum îngerii și puterile cerești în lumina lina Sfintei slave au rămas și au stat. Când îngerii cei răi s-au răsculat, pe oameni i-au înșelat, lucrarea ta cea dumnezeiască au stricat și au spurcat. Dar tu, ca un părinte drag, sfintele taine, sfânta liturghie, pe fiul tău cel iubit, lumina și harul Duhului Sfânt, pentru mântuirea, sfințirea, desăvârșirea și înfierea noastră ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne ieșirea din timp și intrarea în viața cea veșnică, pentru ca Duhul o răzvrătire și clipa, care i-a schimbat pe îngeri în demoni, pe oameni din duhuri în muritori, să fie îndepărtată pentru totdeauna. Iar semințele fericirilor, pe care cuvântul Tău sfânt le-a semănat, să ne aducă sfințirea, desăvârșirea și înfierea. Ca semn că s-a împlinit gândul tău cel minunat. Aleluia! Slavă ție, Tată Celesc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne ieșirea din timp și intrarea în împărăția ta, așa cum îngerul tău va striga, pentru ca Duhul tău sfânt să-și pună pe noi pecetea sa și numele tău cel nou, cu al fiului tău pe frunte să ne stea, lucrarea sfințitoare, a Domnului Iisus Hristos să ne dea asemănarea, învierea, sfințirea, de și înfierea, ca semn că zilele creației le-ai încheiat, că prin liturgia tainelor, cea ortodoxă lumea ai recreat.